Mária Hárt, technikus kollégámmal köszöntjük Önöket! Mai India hangja magazinunkban négy témánk lesz. Nem sokára beszélgetünk Leveles Zoltánnal, aki ö, egy jó néhány hét is fog utazni Indiába méghozzá hosszú hónapokra, és most Ladakról, Köröséről és a Himalájáról fogunk beszélgetni. Fognak hallani egy nagyon érdekes felvételt, ami több mint 25 évvel ezelőtt készült, éppen ezért a minőséget talán nem annyira jó.

Az első magyar, újkori hindú szerzetes Vaktabarnaraján egy előadásának egy részletét fogjuk hallani. Utána egy...

Nagyon érdekes indiai történet, a Tudós és a Révész, egy szép feldolgozása Dobos Katalin színművésznőtől, és végül pedig Povács Károlyak fogunk itt találkozni, aki a joga Minden a Életben Egyesületnek a vezetője, és egyike a legrégebben Magyarországon jogázó, jogát tanító embereknek. Ez lesz tehát a mai műsorunk, legyenek velünk itt az India hangjába, jó rádiózást!

Levelez Zoltán, mond a falváról. Hello, hello! Zoltán vagyok, üdvözlöm a cégű rádió hallgatóit. Arról beszéltünk előzetesen, hogy ma Ladakról, Körösiről és a Himalájáról fogunk beszélni, hiszen te jártál a Himalájában is, felkeresztett Körösi sírját, Dajjilingba, és ellátogattál Ladakba is, talán nem is egyedül, hanem ittél is oda embereket. Igen, és hát legközelebb április vége körül fogok menni újra Ladakba

és dolgozunk egy könyvön, és egy fényképész barátommal fogunk e, e, eltölteni ott még körülbelül két hetet. És e, igazából május, tehát április vége május hónap az a, az a hónap, amikor igazán szép a környék, mert akkor e, borul az egész rét virágokba. Amikor én voltam egyébként 2003 körül, akkor ősszel voltam két barátommal, Ladakban legalábbis,

és uh, hát Kőrösi Csoma uh, uh, kolostori cellájához nem sikerült eljutni sajnos. Uh, nem azon a részen voltam, de most májusban mindenképp felfogom, meg fogjuk keresni ezt a helyet is. Állítólag van egy, uh, nem állítólag, hanem van egy egy, uh, <coughs> egy ilyen kolostori cella, ahol Kőrösi Csoma eltöltött egy jó időt, és, és ki is van írva a neve. És ezt mindenképp fogjuk keresni. Ahol én voltam a ladakon belül, az uh,

Hát elő, úgy volt, hogy először Delhi-ből mentünk Amritszárba, az Pancsáv fővárosa, ahol a szikek aranytemploma található. És akkor onnan Egyébként hát, megnéztétek ezt az aranytemplomat is? Természetesen megnéztük. Hát egyik, uh, jelen, tehát egyik fontosabb, legfontosabb élményem volt Indiából a szikekkel való találkozás. Egyébként is um, ugye sokat találkozik az ember szikekkel Indián belül. Mert Ők azok a turbános emberek, nagyszakános turbánok

ne, előleg a férfiak nem nyírják a hajukat sohasem, sem a szakálukat tehát erről lehet megismerni őket hogy ilyen felteket, hogy megnél a szakál akkor hogy ne, ne, ne logjon éppen a bokájukig, akkor feltekerik valahogyan is hogy fel, felkötik a hajukhoz nagyon érdekes módon minden esetre nagyon-nagyon kellenes emberek a szik emberek Ezt egész röviden ők nem is hinduk, nem is muzulmánok, hanem ez egy más hit a, a szik vallás követői

Rendkívül kulturáltak, az az igazság, hogy szik emberbe nem igazán csalódtam még indigen belül, tehát ha taxisofőr, akkor nagyon becsületes, ha utitárs, akkor is nagyon kellemes utitárs, és amikor megérkeztünk az aranytemplomba, ott is nagyon kedvesen fogadtak, és tényleg tiszta az egész, nagyon kulturáltan viselkednek, és gyönyörű az épület is, a szertartás, az egész millió nagyon jó hangulatú.

Most innen az Aranytemplomból, Amritszárgól átmentünk Daramszalába a Dalai Láma rezidenciájára, akivel sajnos éppen nem tudtunk találkozni akkor, mert euh, Amerikában volt, de ha minden igaz, akkor most januárban fogok tudni vele találkozni, mert euh, Delhi-ben szerveződik egy konferencia. A világon az első olyan konferencia, ami a pszichológia, mint szakma és a spiritualitás találkozása. És hát a

legnagyobb lelki vezetők fognak lenni ezen a konferencián, és így a mi missziónk vezetője is meghívott előadója ennek a konferenciának, és én azt hiszem, hogy, hogy itt lesz a dalai láma, is, és akkor talán fogok tudni vele találkozni, és ha majd megyek a környékre, oda Daramszala és Ladak irányába jövő tavaszra, akkor megint megpróbálok vele azért összehozni egy

egy találkozást, ha lehetséges, ha ott lesz, és a fogad. Most most Daramsala után pedig ö, átmentünk Manaliba. Manali az egy hát a mondjuk a Himalája azon részének a lábainál van, körülbelül 1500-2000 méter magasságban, egy gyönyörű hegyi település, és van egy érdekes történet amit Manaliból. Volt élt itt egy orosz festő, akit most

hogy hogy nem, hogy is hívják pillanat, azt mondja Stanislav uh, Rőri. Nikolász és Stanislav Rőrich, az apa és fia, ők oroszországiak is, uh, hát uh, annyira uh, az édesapának, annyira bejött indél, hogy hát végül is itt töltötte el az életét, és nagyon szép festményei vannak, gyönyörű tájakat festett, hát a himalájai tájakat,

Vászora, tényleg... Érdekes, hogy Indiának ilyen különös festői vannak, nem? Két magyar anya és lánya, igen, a Luna, és akkor a őrik apa és fia. Jó. E és hát megnéztük természetesen az otthonát, gyönyörű épületek vannak itt e Manaliban, ugyanis e egy ötvözik a fát a kővel. Semmi kötőanyag nélkül,

Építik fel a, a házakat, és a, a fa az pedig, hát azt hiszem, hogy ilyen mamut fenyők, vagy nem tudom pontosan, hogy milyen fenyők, de hatalmas, óriás fenyők, amiben óriási a gyanta tartalom, uh -huh. és az, ezek a házak már messziről illatoznak a gyantától, és hát a belérsz, akkor meg pláne. És ez a gyanta össze is ragasztja, összetartja? Hát nem, nem.

<gül> igazából a gyanta most csak azért lényeges, mert azt a jellegzetes illatot árasztja magából, és ha belépsz akkor olyan, mintha folyamatosan tömjént vagy valami ilyesmit égetnének egy, ugye, <gül> tehát lefaragják nagyon szépen a, a köveket egyenesse ugyanilyen egyenesse megmunkálják a fát és egymásra helyezik őket, egy sor kő, egy sor fa vagy esetleg több sor kő és aztán egy sor gerenda a fát az úgy képződik el, persze, hogy gerenda viszintesen elhelyezik, tehát így falaznak

és nagyon érdekes is, tehát másúti nem láttam ilyen épületeket. És a Rőrichnek a háza az egy fantasztikus helyen van, nagyon szép panorámás helyen, és mindjárt közelében van egy fafaragó műhely. Most még egyszer mondom azért ez az a Himalájában körülbelül 2000 méter magasan van. És most ott a fafaragó műhelybe, hogy <kül> beléptünk,

hát mindenféle érdekes fa szobrokat és különféle tárgyakat faragtak, igazából ilyen épület építészeti tárgyakat, például kopjafákat. Ráadásul az egyik kopjafára is fényképeztem éppen egy pávát és egy tulipánt faragtak rá az egyik kopjafára hogy-hogy nem. Szóval nem tudom, hogy az hogy és mi volt a háttere és mi nem de nagyon érdekes jelenség volt, hogy le, ö, ö,

ott Manaliban egy kopjafát faragtak tulipánnal meg, meg pávával Egész otthon éreztem magam. Most aztán Manaliból pedig egy nagyon kemény járattal átmentünk ladak fővárosában a Lejkben. Mi ez a kemény járat? Ez egy híres járat, egy olyan járat, ami... Vonat hát, vagy mi? Ne, hát autó. <gül> <gül> a világ legmagasabb közútjai ezek egyébként. Uh -huh. 5600 méter magasat

magassága legnagyobb pontja ennek az útnak, amin mentünk. Uh -huh. Hát most, hogyha elképzeled, hogy 2000 méterről felemelkedni, 5 per 6-ra, ez hát körülbelül, körülbelül az öngyilkossággal határos. Ezt, most már ezt mennyi idő alatt? Egy napon belül. Uh -huh. most, uh, most már tudom, hogy ez, ez nem gyerekjáték. Hát én előtte voltam már a Ganges forrásánál, felmentem itt, hogy 4000 méterig, és gondoltam, hogy magasság, magasság. Hát én alföldi gyerek vagyok, és nem nagyon értek a magasságokhoz,

és hát gondoltam, hát tudom mi az, hogy magasság, kicsit nehezen kapsz levegőt, kicsit szédősz, meg ilyenek. Na már meg egyen. <gül> <gül> és na most 5600-ra felmentünk, ahogy hát az autóval ahogy emelkedtünk, óriási szakadékok, meg minden. Van egy gyönyörű fensík, körülbelül 4000-4500 méter magasságban, kilométeren keresztül teljesen egyenes sík terület, mintha Alföldön lenni, csak éppen annyi, hogy 4000 fölötti magasságban.

És ott még ilyen aszfaltos út van, vagy valami ilyen ez ez egy, ez egy mondom, a világ legmagasabb közútja. A két legmagasabb közút az ott található, ez a másik legmagasabb közút, ez a Manali-Leg közút. És hát az volt az érdekes, hogy mire megérkeztünk legbe estére, hát egyrészt egy három vagy négy ilyen ellenőrző állomás volt, ahol az útleveleket be kellett mutatni, meg ilyesmi. És persze lehetett átinni. Akkor voltak útlezárások, hótorlac, meg ilyenek.

De külön vízum kell egyébként? Különvízum meg? Külön vízum kell oda? Nem kell különvízum, de mégis, mert india területéhez tartozik, de mégis ilyen szigorúbb ellenőrzések uh -huh. vannak itt. És akkor, hogyha hótorlasz miatt lezárások vannak, vagy, vagy baleset miatt, akkor utána hát hosszú kilométeres sorok, terrautók, tehát aztán, amikor megindul végre a forgalom, akkor eléggé reménytelenül lassú, egy jó ideig a forgalom.

És a lényeg, hogy hát mi reggel valahogy 3-4 körül indultunk Manariból, és este nyolc körül érkeztünk meg a legbe. Ez egyébként egy kétnapos út volna, de természetesen mi egy nap alatt tettük meg, mert siettünk. És mire megérkeztem, hát a túlzás de azt hittem, hogy megtébolyottam. Ugyanis félrebeszéltem, szédültem, halucináltam

és hát nem voltam, mert biztos, hogy leszek-e egy normális. Azt tudtam, hogy halucinálok meg, hogy félrebeszélek, de szóval ennyire megviselt a magasság. És akkor lefeküdtem, abban az ezer másodpercben, van hogy ágyra rohítom, már el is aludtam, másnap reggel teljesen tisztán ébertem fel, és akkor másnap este újra kezdődte, el, előről az egész, kezdte volna halucinálni meg ilyesmi, akkor tudtam, hogy gyorsan kell, kell keresnem egy ágyat és lefeküdnem. Na most itt légy környékén ilyen ezer meg... meg

Annál is idősebb buddhista kolostorokból van egy jó néhány mesterpéldány. Olyan ö, kolostorok ezek, hogy amikor belépsz, akkor valóban egy, egy történelmi utazáson veszel részt. Vannak olyan kolostorok, ahol, ahol ö, buddhista tanoncok vannak bent. Ez egy nagy élményem volt, amikor az egyik kolostorba megérkeztünk, egy ilyen 100 éves kolostorba, és a buddhista tanonc ö, ö, fiúk, hát ilyen.

11-2 évesek körülbelül, bevett a gyönyörű bordó lepelbe, és hát szünet volt éppen, nem volt tanítás, és gomfotisznak. És hát az akkora élmény volt, hogy itt a himolájában gomfotisznak, és azt tetszett igazából, hogy amilyen figyelemmel, ahogyan tudtak összpontosítani, tehát mielőtt megpocította ezt a gombot, tehát azt lehetett látni, az összes figyelme, az összes koncentráló képesség az ott volt azon a gombon.

És szinte nem is az újabb összintésétől ment odébe aztán az a gomb, hanem, hanem a, a koncentrációjától olyan érzése volt az embernek, tehát az, ahogyan belehatolt abba a gomb, az, az, az, az nagyon magával ragadó érzés volt, ahogy azt kívülről figyeltük. És hát természetesen itt a környéken havasokat lehet látni, és utazol, órákon át egyszer csak az egyik hegytetőn, ahova alig lehet felmenni ma is.

Ezer évvel az építése után valahol helytelenül ott egy gyönyörű mótiista kolostor, és ezek hát, nagyon-nagyon illetve szóló élmények. Most ez, a amiről most beszélünk, ugye ez, ez a ladak, ez a Himalájának a, az észak-nyugati része. De aztán tudjuk, hogy így onnan dél-keleti dél irányba húzódik, terjed tovább a Himalája, és a túlsó végén található Daljiling, ami már

Nyugat-Bengáli részhez tartozik éppen a... Azonnan hány kilométer? Legalább egy két-három ezer, nem? Hát úgy körülbelül. Hát ugye a Himalája nyilván ezt nem is lehet megtenni ezt az utat. Pontosabban biztos meg lehet tenni, csak az gyalog. De mi mindig csak a csomonunk beszélnek, ami ugye egy csúcs. Uh -huh. De hát az egész az az mit tudom, egy, egy féleurópányi méretű egység. Mekkora az? Hát én azt hiszem, hogy nem fél Európányi Hát...

Az az igazság, hogy most nem néztem utána, nem tudom pontosan, hogy, hogy hosszába a Himalája mekkora, hány kilométeres, de ez a 3000 kilométer reális e, lehet. Annyi, hogy amikor legjobb mentünk Delhibe, akkor eléggé rossz állapotban voltunk, és ezt repülővel tettük meg emiatt, akkor a repülő több mint egy órán keresztül e, repült a Himalája felett, lakatlan, kietlen tájak, tehát ezek minden 6-7000 méteres csúcsok voltak,

egy órán át, és, és persze most csak keresztbe repülünk a Himalhelyen, tehát hosszában, meg nyilvánvalóan még sokkal, sokkal ö, hosszabb volna. Na most ö, a kőrösi csomaz valahogyan mégis ágyalagolt, volt, persze Derhin keresztül, meg valahogy a ganges völgyén keresztül megérkezett Kalkutába, aztán végül felment Darjeelingbe. A Darjeelingi hangulat az is nagyon magával ragadó, ö,

a, én voltam ott egy párszor, egyetemi csoportokkal is voltam, aztán egyszer a Pécsi Egyetemet vittem oda, akkor, akkor voltam más felállásokban is. És hát ott találtam ott is egy nagyon jó szállást a hegytetőn, ahonnan nagyon jó van a, a Himalájára. És hát Körösi Csoma sírjáról igazából azt nem mondhatnám, hogy, hogy az egész város tudna.

De vannak emberek, akik tudnak róla nagyon is jól. Például van egy iskolai igazgató, akinek most a neve sajnos nem ugrik be. Ő annak idején, amikor 76-ban ott volt egy Magyar Bizottság, Losonci Pál vezetésében érkezett akkor a Magyar Bizottság, akkor ez az iskolai igazgató fogadta a Magyar Bizottságot, és mutatta is azt a, nem tudom, milyen kalocsai, vagy nem tudom, milyen tányért, amit a losonci kapott. Hátul ott is volt a

valahogy az aláírása és hát, megvendégett bennünket az iskolai gazgató, elbeszélgettünk és akkor utána elvitt bennünket a, a Körösi csomas sírhoz most akárhányszor odamész a Körösi csomas sírhoz hogy hogy nem de mindjárt ott terem valahonnan a semmiből egy úriember egy vendégkönyvvel és akkor ott lehet olvasni a nagy a, a beírásokat a, a vendégkönyvbe

nagyon érdekes magyar személyiségek fordultak ott meg. 1986-ban, ha jól emlékszem, a, a, a mesterem és a magyar mesterem, akinek a hinduizmus-magyarországi elterjedése köszönhető többek között neki, ugye mert azért nem csak neki, de, de azt hiszem, hogy egy fő pionírja volt ennek,

ő felállított egy emléktáblát itt a sírjánál, eh, amin csak az volt olvasható, hogy a magyar Vaisnavák nevében, vagy valami ilyesmi. Eh, és eh, hát amikor még ott jártam korábban, akkor ez a tábla ott állt, viszont most legutóbb, amikor Dargyelingban voltam, az körülbelül másfél évvel ezelőtt volt, akkor

akkor nem, nem volt ott a tábla felújították valahogyan a sírt és eltűnt a tábla aztán egyből elismertem, utána a Delhi-be a, a Magyar Intézetbe és akkor a Magyar Intézet vezetőjével a Lázár e, Imrével beszéltem és mondtam neki, hogy, hogy mi a helyzet, <kül> ő nem is tudott róla, hogy eltűnt ez, ez a tábla Aki egyéb, és egyébként a Lázár Imre nagyon jól ismerte a mesteremet Abhaj Narayanat és e, hát, e, nagyon elismerően nyilatkozott róla amikor a mesterem legutóbb járt Indiában

akkor a Lázár Imre kikísérte őt a repülőtérre, és egész éjszakát végig beszélgették a repülőtéren. És úgy, minden esetre a, aztán a, a, az a Imre mondta, hogy, hogy tenni fog az ügy érdekében. Hát én most ö, októberben mindenképpen el fogok menni újra Darjeelingba. Miután elmentem a Ganges forrására, és Orisszába is, most kaptam egy nagyon, jó, nagyon szép, egy nagyon fontos meghívást Orisszába

egy neves uh, művész családhoz fogok ellátogatni, és uh, utána Orisza után felmegyünk uh, Kalkuttába, és aztán végül így Darjeelingban, és hát akkor megnézzük, hogy akkor a tábla kint vagy sem, <coughs> és aztán végül pedig így is úgy is menni fogok a uh, Derhibban Magyar intézethez, és akkor... Kedves Zoltán, itt körülbelül ma a időnk uh, de uh, még mielőtt elindulsz két hét múlva

egészen biztos, hogy még talán lesz lehetőség Igen. arra, hogy egyszer így beszélj, hogy közvetlenül is beszéles, és, és ha minden igaz, akkor Indiában tartózkodásod alatt megpróbáld megszervezni azt, hogy onnan föl fogsz minket hívni, ami Igen. állítólag egyáltalán olyan drága. Igen, amennyiben nem a ganges forrásánál leszek ebben is lesz télerőm, akkor, akkor ezt mindenképpen okay. szeretném, hogyha összetudnánk hozni. Köszönjük szépen! Leveles Zoltánt hallották, Nanna fal

Köszönöm, visszatallással!

Most egy nagyon érdekes anyag fog következni, körülbelül 17 perc, a 80-as évek elején készült mondóval nagyon rossz minőségű, ezért előre is elnézést kérek. Nagy véletlen az, hogy Levles Zoltán épp annak a nevét említette, aki most beszélni fog, Bakhti Abadj Swami, aki Magyarországról származott el, és valóban az újkori hinduizmusnak,

az egyik fölélesztője, azt hiszem, hogy a neve méltán ott lesz Baktai Ervin és mások neve mellett. Egy rövid ö, ö, részletet fognak hallani egy olyan előadásról, amint a Bagavad Gitához fűzött, annak is a hatodik fejezetének két verséhez, ahol ö, ugye az elbeszélje a Bagad Gitának Krishna, aki nem más, mint Isten, ezt azért szeretném előre bocsátani, hogy

hogy megfelelően lehessen érteni, és többször elhangzik a bakti szó, aminek a kifejtése azt hiszem a szövegben talán nem ö, elég sűrűn fordul elő, ez nem más, mint az Isten szeretet, a teljes Isten iránti hodaldás, a bakta az a személy, aki Isten iránt teljes szeretettel él, és a bakti az pedig maga az Isten szeretet. Hallgassuk tehát a baj marajánt

következő percekben.

Csatély jó

a hit, tév szív, különet is tudja. És a napra marad, most van a kutya, és a Brahman a szívbe A tökéletes tudja, hogy Isten őkét van szintális, és az anyag ember folyásolja, is van akár a kutyában, akár a Brahmanában. Eszkös napenséges sem magesség. Az egyéni lélekesi szépen helyezkedik el, de egy indigudal budaló szívben nem pedig mindenki jó. Ez a különbség az egyén, és a felső között.

Aki nem vézi helyesen a jógát, nem látja ezt világosan. a A szüti, ezt a következő erősíteni. Hát át a tárcs csak már itt vár, át már Az Úr minden forrása, ezért szerep olyan, mint az anyáért és a fenntartó. Miképpen az anya semleges minden gyerekével szemben, hogy a legfelsőbb atya vagy anya sem részrehagy

következésképpen a felső mindig és minden élőnyben van. Az élőnyek külsőleg szintén isten energiájáról tartozható. Mert eddig fejezett meg Magyar Ázad Kisztának első fokon két energiájáról. Lelki és anyag. És felső rendű és alsó Az élőnyek bár a felső energia része az alsó rendű alárendelte, de mindig az ő energiájában van. Valamiféle módon tehát minden élőjük benne van.

A jogi egyenlőnek lát minden, mert tudja, hogy az élőlények lényeg, bár a helyzetek az nagy minden eredményekében különbözők, mindenkül között Isten szolgálja materiális energiában az élő az öngy érzéket szolgálja, a lelki energiában éve pedig közöttem a legfelső urat. hogy mindkét esetben Isten szolgálja elő akkor a következőt is, mert az is ide. Jó mám, passati szardaltra.

Szarvancsamai passati, Tasszjá hanna panasjámi, Szacsaména panasjati. Aki mindenhol engem és mindenben nem lát, számára én sor sem veszek el, és ő sem a számra tökéletes látja mindenhol, és mindent többen bennem lát. Hár úgy tűnhet, az ilyen személy látja az ő természet összes körnál a megnyilvánulását, mert mindegyik esetben Kisnáról, és belátja,

minden az ő ennek gyágnak Krishna az Ura minden, áll a nélkül sem is Tökéletes jogi céljével Kisna iránti szeretett kifejlesztése, vagyis annak a színnek az elérése, amely még az világban volt felszúdvácsnál is felségült. Azon a síkon, amely túl van az önmegvalósításon, a vakta egyéb Kisnáról abban az értelemben, hogy teljes szeretetet ére elkiránta, számára ő lesz minden.

Ezen a fokon intéb kapcsolat keletezik és és a bakta között, és az által az élően haladzatansághoz. Az Istenség személyisége sosem tűnik el a fakta látható. A Krisznába való bilalladás ugyanaz lenne, mint a lelki megsemmisülés, ezért a bakta sor sem vállal ilyen kockázott. Azon a szanikája. Ré mándan a chuditába kivilló a daiván ide Jészú

Janssámas undorom, a csintjogunasval rúhalni, Góvindá madibússam tanahandagyának. Góvindá, az elegyet urlatimádom, akit a szeretet hírjával bekent szemült tiszta bakták, ők semas undor formálában, állandó jellegkel szvíten át. Ezen a fokon srikösen sosem tűnik el a bakta látóköréből, s a bakta sem veszíti el soha külszeret. A jogira, aki szívően paramatnaként látja köszönet,

az ilyen jogiból kistabakta lesz, aki egy percig sem tudna elviselni, hogy ne láss a szépen a tudat. Tehát ez a kettő vers, akiben úgy az helyzik, az, amit olvastunk, az igazi jogi minden élőlényben engem és minden egyben nem lát. Valóban az igazi ügynek volt jobb engem lát minden. Másik pedig arról szól, hogy miként jár az ilyen ember.

Mindenhol kis láttam, mindenben ők látták. Milyen lát. az én. Mindenhol engem és mindenben nem láttam, számára én sohasem veszek el, és ő sem vesz el, semmik soha. Magyarul ez a akta jellemzője, és a partikus állat. Ha valaki nem a cikkelyek is másról szemelő, az ináltalak kell, legyen

hiszen ezt a kétféleképpen elhozhatom, hogy az a szituációban lehetséges. Ha valaki szeretettel gondos nálam, és ez a szeretet olyan nagy hogy képes minden szituációban szüntelenül őt látni. Legyen az akár munkáj közben, esetleg alvásukban, de mindig valamilyen módon a kapcsolatuk és nálam, az is sorson teszik

jöjjön akár nagy megerányzkodtatás társas életében a katasztrófa, így jött akár nagy öröm, egyik sem bírja ki, mint amelyekről a, a csonszantális egyensúlyról. Tulajdonképpen ez az utóbbi vers, a bakti maga. Mindig Kisnát látni mindenben, sohasem tédeztem még a szemedet.

Ezt az állapotot kívánjuk elérni, erre tanítanak bennünket az előző álcsálják, és a mások is. Természetesen itt nem, az öbbön semlítettem. Nincs másról szó, mint a baktikus látásnak, mert bár. volt már például arra, hogy valaki nem sokat mondott krisnál, és minden látta, de ez a fajta állapot csökkent kívánosokat.

Én szerint is, amikor nagyon kért Kriszi megszületésétől, később pedig attól, hogy Kriszi életben van, uh, ő is állandóan Tehát Ő is, mikor állandóan Krisztára minden volt, de közben az a látás volt, retteg is el. Az igazi látás volt, amikor mindig Krisztára látjuk, hogy nem és az örömteli, Amikor az ember,

úgy gondolok is ne odaadással, szeretettel vonzalom. Ez az, ami a bakti télözi. Minden egyéb, amit a baktiban meg kell tanulni, vagy alkalmazni kell, vagy végig kell hajtani, az ezt a télt szobálsz. Tehát ha van valami fajta megkötés, vagy szigorú szabály, vagy valami megtanulandó

és első átítandó, az minden mind arra való, hogy, ezt a szóval, hogy ezt a, látás, a is. Ezért nem szabad szóval semmitában nyugodni, amit az írások között a csajátban az akár részét az artikon, vagy adományozás, vagy a saját vagy a más szót által, vagy a szabályok betartás, a Ezek mind-mind,

Hátsépik az ember, kezdeti mérységkel, és köszöntök azon a legjobb uton, amely légis van idevezet, végül is kisnek minden, minden képesek leszünk látni, nem csak minden élőlényben, de minden szituációban minden pillanatban. Ez nem olyan olyan hogy látjuk az ő személyünk az és, és más nem látjuk.

Magyarul nem szó olyan naivnak lenni, mint az úgynevezett kapta. kaptak. Két, a szerkezet, hogy a terüseket féljön, és, fél, és arról lelopott egy kisnakért, hogy bármire foglalkoztak, kisnát láttak. Mert bár szegezhetjük tekintetük egy kisnát, még egyáltalán nem tudjuk kisnak látni. Kisnát látni, az egy külön hova is. Ezért ez nem vizuális jelenség,

hanem egészen egyszerűen, kapcsolatos a szívünkkel, és uh, Kriszni személyt. Amikor egy ilyen tívét teljesen elfogadja Kriszni, akkor beszélünk jövő a látásunkról. Szeretet, Kriszni, nagyon szeretet. Az egész beleidézhet, hogy mit ezt törtül És mindent kapcsolatban tud faszinni. Nem tudjuk, nem akaratlan is, oltatlan is.

Épp úgy, mintha egy szülő, egy szülő, mint is a szerpe gyermekét, mint a váratanyán, meglát valamit akkor karakter, várat mondja, ez jó a gyermeknek ez az egy észre, induló, gyertem is éres van, van, van valóta szükséges. az, ami előidézi ezt az állapotot, az nem más, mint a dolgás,

Addig természetesen hosszú az út, és um, annak ellenére, hogy nem kell olyan um, jogát gyakorolnunk, mint amíg, a hatodik érdek szól, mostanában nincs egy ilyen előjött eszkedikus gyakorlatok. Ennek ellenére út kell alakítsuk az életünket, hogy annak minden mozzanában mm -hmm. egy-egy joga gyakorlat legyen. mégpedig pedig joga gyakorlat. Aminek célja a

Kisna önmére való családot. és való Minden, amit teszünk, tegyük ő érte az őrömére. Ha beszélünk valamiről, beszélünk ő róla a vagy közvetlenül, vagy közvetlen. Közvetlenül lehet Kisnáról úgy beszélni, hogy az embereket, ha nem készek arra, hogy közöttünk, hogy egy felsőbb szint felé, azt a Felsőbb szint,

alatt azt értem, ami nem bűnös, nem lét vagy olyan cselekvési szint, hanem mentes a durva bűnöknek. Ezért pont számunkra azt, hogy az, hogy embereknek beszéljünk a létet a létes életben, a becsületes erkölcsi életmódra is. Ugyanis akik felülelnek ennek az ilyen durva bűnökön, életmódon,

azok sokkal folygonyabb lesznek óvatosan lelkivagosan szentváns témáltóan. Tehát, így módon lehet kis távol közvetve és közöttünk beszélni. És kisának közvetve és közöttünk mm. szolgáltatunk. mindenféleképpen időkezik ezen az úton. Egy életünknél várjon értelmetlenül a Magortok Uránom hozza azt a példát, hogy

van a kovács kutatója, de ez mégsem él, hiába, szuszokhiába lélegzik, teszi be a levegőt, és nem ér. Vagy hiába van a pánaton szem, ez nem áll. Hasonlóan, hiába annak az élete, aki bár rendelkezik szemmel, tüdővel, testtel, de mégsem uh, szolgálatosan. Ez az élet igazi értelme, illetve az anyagi lépnek is.

Egyébként is a célja, hogy erre lát, ezt, megyünk, ezt és így mondanul úgy cselekedjünk, hogy évek múlva, amikor megtisztultunk, olyan alapot bekerülünk, a azt, hogy soha többé nöppünk ebbe az emberi Minden élőnek kapcsolatban legyen

nem nehéz Krisnával kapcsolatban, vagy Istennek kapcsolatban látni ezeket az embereket, akik mondjuk, kapok, vagy nekünk jót tesznek, megáldanak, adnak nekünk fel valami kegyelet, tárgyat, könyvet, Viszont, ha jön egy ember, és ilyen vagy olyan, ilyen vagy olyan módon úgynevezett rosszat okoz

tehát például lesz, itt bennünket. vagy ellopja a vagy valamilyen más negatív hőzmény, mint számítani. Általában inkább képzők ezt az embert nagy szavakkal, katákkal. nincsen Isten küldöttének. Holott, ha igaz az, hogy Isten akarata nélkül még a fűszásnál hajlik meg, akkor nyilván halló, hogy ez az ember, és egy számok esztefelemetlen érni, mint ő

ő is e, hát, az isteni törvényt követte. Ennek meg kell történnie, és tulajdonképpen szóval nem ő a lakóható, mi vagyunk azok szebb Én, aki előző életemben, vagy ebben az életben előző évek folyamának őt tettem, csak tettem, aminek ez a következő, Hát például az konkrétan ősz hogy őben nem is kell látni Krisnát. Nem csak úgy, hogy

tehát az ő szíbe is ott van a paramatma, de azért lekevegnek egy pofont. Hanem úgy, hogy mind látjuk, hogy Kisnál Tehát én módon a jogi mindenben látja. A jogi látja, vagy beszikor, hogy bakta, mert tudom, mint baktáról van szó. bakta még a halálban is látja Kisnát. Egy jogi meditál az erdőben is. Látja, hogy a felé, kígyó, mondjuk egy ilyen példa

és hogy mire készül a dolog, jobban látjuk Ezért nem félsz, semmit. Ez nem jelenti azt, hogy nekünk, nekünk passzívá kell nem szabad küzdenünk, és mindent kell hagyni, nem. Senki sem Nekünk el kell végezni a darmánkat, a feladatunkat, tőlünk lehető legjobban, van, De ugyanakkor, bármi történik velünk, mm -hmm. tudnunk kell, hogy

ez is, és, és nem akar ezt. mindenben kell őt látni. És mindenki. A magyar például, be, hogy bár Rákóczi küzdött a magyar szabadságharcét, mégis mikor elbukott, az emlékületeiban azt éjtel, hogy mindenki így kell lenni, és ő ezt így akartak. Hát ő megtette a kötelekségét, és nyilvánvalóan ne az a volt a célja, hogy győzni.

Ugyanakkor, akkor látta azt, hogy az ellenség győz, ez Isten akarata. Magyarul, mivel ő neki az volt a feladta, nekünk küzdenél kell. úgy kell csinálnia, mint aki nem vallásos ember. Nem? Hm? Hiszen hát, vallásos hát azt törtek, a Balázsa hogy nem Nekünk is sokszor úgy kell cselekedni, hogy küzdünk és kapaszkodunk és kilincserünk és esetleg kritizálunk, vagy így vagyunk.

De ugyanakkor éreztük el, akkor történnek a akkor történnek a dolgok. Köszönöm a

Még egy rövid történet következik a tudósról és a révészről, talán egy ismert történet, de egy szép feldolgozás lesz, előadja Dugos Katalin, aki a Szegedi Nemzeti Színház művésze.

Egy magányos utas járt Kelt a folyópartján a Révést keresve. Híres városi filozófus volt, olyan embernek ismerték, aki végtelenül büszke nagy tudására. Át akart kelni a széles folyón a túlsópartra, de a közelben egy halászcsónakon kívül nem talált semmi mást. Ezért odament a tulajdonosához, és így szólt hozzá: Ember, vigyél át a vizen, busásan megjutalmazlak érte!

Az egyszerű öreg nem kérette magát. Beültette a filozófust a csónak végébe, és szótlanul evezni kezdett.

Kasa egy idő után megunta a csendet, és faggatni kezdte. Mennyi idő kell, hogy átérjek a túlsó partra? Talán egy fél óra, de lehet, hogy egy kicsivel több vagy kevesebb. A széltől és az áramlástól függ. Mindent megteszek, hogy mielőbb átérjünk, mert attól tartok, hamarosan nagy vihar lesz. No, csak siess, válaszolta a tudós. Ekkor már a folyó közepén haladt.

Mivel a filozófus hozzászokott ahhoz, hogy sok ember veszi körül, sok tanítvány hallgatja, ráadásul nem szeretett csöndben utazni, kérdezgetni kezdte a csónakost. Tudod-e, mennyi csillag van éjszaka az égen, és hogy az ember sorsát miként befolyásolják? Nem tudom, uram, felelte a szegény ember. Csak azt tudom, hogy a csillagok szépek.

Csodálom is bennük Isten nagyságát, aki megalkotta őket. De azt tudom, hogy a csillagok nem tehetnek mást, mint amit Isten rendelt a számukra, hogy tegyenek. Akkor te nem tudsz semmit, állapította meg a büszke úr. És ezzel életed negyed részét elvesztetted

Szép lassan úszott tovább A filozófus nem sokára újabb kérdést tett fel Hát azt tudod-e, hogy királyaink mikor uralkodtak És mi mindent tettek a nép érdekében Sajnos nem, hangzott a felelet De nem is akarom tudni A királyok jönnek és mennek Isten azonban örök és jó hozzám Segít és kegyelmez nekem

Gondolhattam volna, felelte a filozófus, hogy sajnálom a hozzád hasonló embereket. Ha a történelmet nem ismered, életed második negyedét is elvesztetted,

Istenről. Ki ő, hol van, és hogyan lehet megismerni? Nem tudom. Csak azt, hogy van, és itt van mellettem. Stoba vagy. Így életet harmadik negyedét is elvesztett.

Vizet figyelte, amely egyre nagyobb hullámokat vert a csónak körül. Minden erőfeszítése ellenére a szél csak úgy cibálta a ladikot. Kis idő múlva megszólalt. Uram, mindjárt kitör a vihar. Hadd kérdezzek most én is valamit. Tudsz-e úszni? Jaj, nem tudok, de hogy is tudok, jaj veszékelt a filozófus.

Látod, ez nagy baj, válaszolta csendesen a csónakos. Könnyen meg lehet, hogy az egész életed elveszted most.

tárolja. Jóga minden nap életben képviselője. Így kérted, hogy azt mondjuk, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzuk meg. Nem akárki vagy, hiszen ennek a nagy joga mozgalomnak az első magyarországi képviselője vagy a felesége, de ti kezdtétek el Szvámi tanítványaiként Magyarországon 78-ban. Ti voltatok az elsők, akik ezt a nagyon fontos és már kiterjedt joga mozgalmat elindítottátok.

Ez hogy történt? És tulajdonképpen abban az időben, egy kicsit a hallgatóknak azért elmondom, hogy mi, akik már régi motorosok vagyunk ebben a kérdésben, és a 78-79-ben kezdtem először ezzel foglalkozni. Érdekes mondom, lehetett csinálni dolgokat, de azért néha, hogy mondjam, értek minket furcsa meglepetések

néha az útlevelünket elvették vagy házkutatást tartottak mert valamioknál fogva ez egy joga vagy hinduizmus ez valami nagyon veszélyes dolognak tűnt egyesek szemébe bár reszem ez nem igaz természetesen a múlt az mindig érdekes és nagyon, nagyon érdekes gondolatokat és érzelmeket tud kiváltani

de a joga a lényeg. A joga az egy olyan tudomány, egy olyan gyakorlati tudomány, amelynek segítségével az ember megtanul embernek lenni, és megtanulja azt, hogy nincsenek problémák, nincsenek nehézségek, csak megoldandó feladatok. Különböző szituációk. Egyébként, ha ezeknek a szituációknál tartunk, ugye szoktuk azt mondani, hogy a körülmények ilyenek vagy olyanok, ilyenek vagy olyanok voltak.

Erre én mindig azt szoktam válaszolni, igen, ilyen, meg olyan körülményeket teremtettünk magunknak, vagy nagyban gondolkodva egész emberiség, ugye, hogy nehézségek vannak most a világban, beszélnek a felmelegedésről, az elszemetesedik az egész földünk lassan, már a világűrbe és csak szemetet küldünk, de ez nem valami Isten csapása, hanem ez az embernek a tevékenysége. Bizonyos

dolgokat rosszul értelmezünk, van száz cipője valakinek. Hát tulajdonképpen minden kidabott, mit tudom én, ásványüzés palackba, mi is hozzátesszük a magunk részét, és ezt nem is veszük észre. És hogy, itt kéne kezdeni. Hogy, hogy tulajdonképpen milyen globális folyamatnak vagyunk mm -hmm. a

nem, előidéző gyakorlatilag. Van, mert megveszünk. Pedig nem akarjuk. Igen, nem a akarjuk, rosszát, de igen. azért a nehézséget sem nagyon akarjuk válni. Számizsi azt szokta mondani, mert Paramancasz Számizsi ma is van, a joga mindennapi életben megalkotóját, világszerte tanítványai úgy hívják, hogy Ő azt szokta mondani, hogy ebben a mikorunkban az ember nagyon-nagyon vágyik, hihetetlenül talán soha ennyire nem vágyott a sikerre.

Csak van egy bökkenő, hogy egyúttal meg szeretnénk spórolni a hozzávezető utat. Tehát nagyon szeretnénk, hogyha nem lenne annyi, annyi autó az utcán, de a fér feleség és a gyerek külön három autóval indul el valóva dolgozni. Ők nem kapcsoljuk le az előszobában a villanyt ott a szobában vagyunk két-három órán keresztül.

Tehát igazából magunkkal kellene kezdeni, de most visszatérve erre a múltra, már belett harangozva a múlt, 1978 májusában, amikor Számizsi 7-én, május 7-én Magyarországra érkezett, akkor jól magam már ő, több mint 25 éve foglalkoztam a jogával,

illetve hittem, feledek, én öt éves uh -huh. koromban uh -huh. azt hittem, ugye, hogy ahogy jogával foglalkozom. Persze valami jogikus gyakorlatokkal, könyvet titokban olvasgattuk kint a ligetben, próbálgattunk belőle gyakorlatokat végezni, aztán Érosz cirkusz jött, akkor abban jött egy indiai fakír, uh -huh. akkor elmentünk indiai fakír, az akkor meggyőzöttünk,

meg voltunk győződve róla, hogy na, ez az igazi jóga, uh -huh. mert ez bármit meg tud csinálni a testével, az állatokkal, hüllőkkel, bármit, amit ő akar. Hát ugye keresők voltunk, és nekem 25 évig tartott a keresés, még nem egyszer, 78-ban Svámzsivel találkoztam, hála Istennek, valóban hála Istennek. Ő két nap elég volt ahhoz, hogy felismerjem, hogy tulajdonképpen ki is ő,

illetve megérezzem, hogy ki jön, mert a felismerés még mindig tart, 30 éven keresztül tart ez a felismerés, hanem arra rájöttem, persze baráti segítség is volt hozzám, hogy mit jelent az, hogy guru nem azt, amit a Ludas Matyi írt, nem azt, amit, amit máig sem értem, miért van annyi kritika,

lelki tanítókkal szemben, mert végül is csak tudni én, hogy a gú a sötétséget jelent, a rú világosságot, a guru azt az utat jelenti, amely mindannyiunk számára adott, még ha soha nem jártunk Indiába, ha soha nem foglalkozunk indiai dolgokkal, csak esetleg európai ismert filozófiákkal, akkor is a sötétségből a világosságba megyünk. Ez valószínűleg azért kihívás, mert aki a sötétségben éli az életét,

annak ez a fajta világosságból törekvés az, az ö, negatívnak tudik, hisz neki az élete a sötétségben történik. Tehát az az ember, aki nagyon a matériában van, nagyon az önzés világában, annak ö,

az úgy gondolja, hogy ez egy támadás, és talán ezért van a kritikus hang is a világban. Na igen, ezért kell őket szeretni, és nem bántani, mert, mert nem tudják, hogy mit tesznek. Jézus Krisztus is azt mondta a keresztván, hogy bocsásd meg neki, uram, mert tudatlan, nem tudja, hogy mit tesz. Tehát a, hát ugyanoda jutottunk vissza, mint a palackokkal. Tehát nem valakivel kell kezdeni, hanem saját magammal hmm. kell kezdeni.

Tehát amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten, ezt a paraszti mondást is jó lenne betartani. Tehát az az ember, aki tudatlan, az nem is tudja, hogy ő valakit bánt, ő csak azt hiszi, megvarul a győző, hogy ő az igazát védi, és egyébként mi tök hülyék vagyunk, és a többi, és a többi, és ő tudja jól. Hát jól tudja, abban a státuszban, amiben van, abban jól tudja, hogy, hogy buta és, és, és tudatlan,

Na de azért kell tanítani, és azért inkarnálódnak, azért születnek meg a tanítók, mindenkorban, minden, minden földrészen. Isten nem válogatós, hogy azt mondja Brazíliába küldök tanítót, Magyarországon meg nem küldök tanítót. Mindenhol megadja a lehetőséget. Amikor én, ez az első kereséses időm volt még való találkozás előtt, egy nagyon-nagyon kedves barátom, aki jártas volt már a

indiai kultúrában hindít, tudott, szangszított, beszélt, tanított Indiában, akadémiai tag volt, ismerte a jogát, az azt mondta nekem, hogy ne aggódj, amint a tanítvány készült, találkozni fog a guruval. Mm. Na, de hogy? Azt mondta, azért mert a gurú mindig jelen van, tehát a lehetőség mindig adott, a körülmény mindig megvan. Azért van az, hogy valaki például vegetárius étkezésre áttér,

Hirtelen az első nekifutásból azon a héten, amikor felismerte, hogy ez mennyi előnyel jár saját magának, rögtön az egész világmindenséget meg akarja téríteni, és rögtön elfeledkezik arról, hogy ő mennyire nem volt fogékonyra, Igen. amikor mondtak neki valamit. Tehát ugyanígy van ez, hogy, hogy, hogy amikor felismeréshez jutunk, akkor tulajdonképpen a saját múltunkkal kezdünk elvitatkozni, csak hát ez nagyon nehéz

ezért keresünk embereket, akik abban a helyzetben vannak, mint amiben mi voltunk tudatlanságban, és akkor van, aki még erőszakot is akar alkalmazni, de persze nem fizikaira gondolok, mm. hanem minden áron mm. meg akarja győzni, haját, mm. hogy csak mutatná a saját életét. Mm. a jogával, ez nagyon fontos dolog, amit említettél a vegetárus kérdésében, emlék láttam egyébként, hogy téged a vegetárus fesztiválon kitüntettek, mint a

valami nagyon szép címet kaptál vegetárius életműdíjat. Életműdíjat. Életműdíjat. életműdíjat. És én azt hiszem, hogy ez nagyon jó, hogy ilyet osztattak, mert, mert az emberek többsége, hát, hát persze mi tudjuk, hogy mit jelent, hogy mondjam, hát fintorogni szokott kivéve az a jó pár ember, azért nem mindenki, aki tudja, hogy a vegetárius, az egy nagyon pozitív

magatartás és egy nagyon jó dolog, rendkívül egészséges, de hogy mennyire fontos a világnak, azt igazából az emberek, mivel az étkezés egy ilyen hétköznapi dolog, föl sem ismerik. És azt gondolják, hogy ez inkább egy ilyen kritikus támadás az élet mondjuk ellen.

Igen, ez most elég sok uh, e, kérdést Igen, érettett, többet rögtön elég, belevettem. Rögtön. Ez való igaz, igen. Mondjuk, mondjuk, mondjuk kezdjük ott, hogy uh, hát azt hiszem, hogy mi is. De a az jogától a... ez elválaszthatatlan valahol. Szerintem abszolút igen. elválaszthatatlan, de gondoljunk a hétköznapokba. Hát ha megkérdezik tőlünk, megkérdezi a feleségünk, hogy ebéd után, hogy mit szeretnél vacsorázni, de azt mondjuk, hogy semmit.

Tehát hétköznapi az étkezés, amikor jól vagyunk lakva. Aztán, amikor már vacsora ideje kezd következni, akkor a gyomorunk jelez, hogy nem annyira felesleges ez az étkezés, kellene valamit enni. Na most lehet megkérdezni tőlünk, hogy mit szeretnénk enni. Na most a vegetárius étkezés az ugye egyszer egészséges. Na de emberek legtöbbi azt mondja, hogy ne is, akkor mi van, ha egészséges. Hát itt kit érdekel? Hát élek addig, amíg élek

Addig jót eszem. Na most el kell, hogy mondjam, hogy jót enni vegetárius módon lehet jót enni, mert 7-800 fűszer, lehet, hogy most a hallgató felkapja a fejét, hogy na-na-na-na, valami nulla probléma van ott a vége, nem. 7-800 fűszert használ egy általános indiai háztartás, egy falusi háztartás,

semmi különleges nincs benne, különböző keverékek, a tejához, a elzahoz. Na most ez azért nagyon jó, mert mindannyian tudjuk, hogy például a bablencse felfúj. Ahhoz nagyon nehéz hétköznapi civilizált kultúrában úgy lenni, hogy ne, ne legyenek problémáink. Hát persze, mert nem jó fűszereket használunk, aki értehez ehhez. Ha megfelelő fűszert használja, jó lesz. Ne. De nem ennél szeretnék itt érni, hanem annál,

hogy egyszer vígbél a barátommal, a jogaszakíra anatómus professzorúral beszélgettünk. És ő azt mondta a kérdésre, hogy ő sokáig úgy gondolt a vegetáriusokra és a jogázókra, hogy azok úgy mindent megvonnak maguktól. Amikor megismerte a vegetárius étkezést, az indiai vegetárius konyhát,

azt mondta, hogy ejha, hát itt épp fordítva van valami, mm -hmm. mert itt olyan ízek vannak, olyan csodálatos, mm -hmm. annyira jó, így, ha egy éven keresztül, minden nap más tudunk enni. És azért őszintén, menjünk be Budapesten. Akár egy nagyon-nagyon jó étterembe is. Húsz fajta dolog, mm -hmm. a többi az már csak névváltozás. Mm -hmm. Ízekben maximum húszfélre tudunk enni.

Tehát ez, ez a vegetárius érkezés, hogy nekem személyesen nagyon jó, talán túl jó is, nagyon vigyázni is kell, nem igaz, hogy a vegetárius az én csoncsovány. Nem. Nagyon jó, ami elég. példázzuk úgyhogy sok küzdelem van leígyve. Túl Igen, jó, túl jó. Tehát vigyázni kell, mert annyira nagyon jó. A másik az ugye az, hogy, hogy ö, a Földünk ö, milyen kapacitásra van teremtve.

Hány embert bir Már megy a nyafogás, hogy hát már nagyon nehéz táplálni a földről lévő emberiséget. Ennek a tízszeresét is ellátja a Föld, csak ugye egy étkezésnél, egy adakúshoz százszor annyi víz, gabona, fű, zöld kell

mint, mint aminnyit a vegetáriusok Igen. fogyasztanak el. Tehát nagyon gazdaságos És nagyon is. érdekes, hogy ma éppen ezért ez a, a régen mindig erkölcsi kérdésként vetették föl, hogy az állatok védelme. Ma is erkölcsi kérdés, de egy ilyen nyilvánvaló gazdasági ö, oka és emberi ennek védelem. a emberi Embervédelem, pontosan. Tehát, Tehát az, hogy, az hogy, hogy, hogy valaki százszor annyit

a egy ebédnél. És akkor ez gyakorlatilag a cipőnél akartam mondani, mm -hmm. most mondom most, ilyenkor 99 embertől ellopja a táplálékot. Mm -hmm. A falazunk, ellopja. Tudnék, ahhoz neki nincs joga. Amikor mi megszületünk ide a földre, nem a tulajdonosai vagyunk az itteni javaknak, hanem az ideglenes használói. Mm -hmm. Megkapjuk erre az időre azt a lakást, azt a cipőt, mm -hmm.

Most nem arról van szó, hogy hogy van bejegyezve tulajdonjogba, ez egy. De ez itt marad? Amikor, uh -huh. amikor jöttünk, itt volt, amikor elmegyünk... Akárhova én bejegyezve, akkor. bejegyezhetik, az <gül> nem amilyen lesz. Tehát <gül> itt fog maradni. És hogy hagyjuk itt az unokáinknak, uh -huh. a dédunokáinknak, hagyunk -e egyáltalán valamit, lesz -e még nekik, mint enni. Mi lesz a vízzel? Két évvel ezelőtt voltam Svámzsival Barcelonában a világvallások konferenciáján

a választanunk lehetett különböző témákban, a vizet választottuk, és bizony-bizony eszembe jutott, hogy régen, ötven évvel ezelőtt, amikor a nagybátyám kért vizet, akkor azt mondta, hogy folyasd ki a csapot, hogy hideg legyen. Mm. Nem volt még frizider, semmi csapba felmelegedett a víz, ki szeret nyári melegben mondjuk én, igen, én meleget szeretek én, de csak tudatosság miatt.

De régen azt hittük, hogy ugye a hideg az majd le fog azt közben jobban ézzadunk tőle, de mindegy, az a lényeg, hogy enged ki a csapat. És kifolyottam 15 liter vizetől, meg megívott fél litert. Tehát 15 litert elpazaroltunk. Ezt a konferencián felvetettem, Svám voltam egy csoportban, különböző szekciók voltak, és ez be is került az ENSZ felé benyújtott, mert Sványzsia nagyon aktív

ami képviseli az emberiség érdekét az ENSZ-ben is, a civil, civil rádióban vagyunk, mm. de nem ezért mondom, hogy a mm. civil területen, mert az ember, hogy civil. Tehát ö, ö, a víz kérdése. Lesz-e elég ivóvíz? Mm. Rosszul van föltélve a kérdés. Van-e elég ivóvíz minden ember számára? Nincs. Mm. Miért nincs? Mert van-e pazar? Itt Magyarországon a vécét ivóvízzel löblintjük le

jogunk van mi nekünk, ehhez. nem most persze gazdasági kérdéseket vet fel, hagyományokat vet fel, na de csak követelni a politikusoktól, a vezetőktől, a gazdagoktól. Nagyon kevés. Ha én nem veszek palackos üdítőt, csak üvegest, és ezt mindenki megteszi, hát nem tud mit csinálni, az eladó nem fog olyat eladni, amit nem vesznek. Olyat fog kínálni, amit veszünk. Tehát ne őket szívjuk.

Na a múltikat szígyjuk, kezdjük először magunkkal. Na most persze, ha már mi magunk ezt csináljuk, és ők nem követnek bennünket, akkor lehet velük foglalkozni. Ami nagyon érdekes, hogy ezt az énekedben nagy tapasztalatod van, hogy hogyan tudod átlépni azt a nehézséget,

most a vegetárizmustról beszéltünk egy pár pillanatig, de azt hiszem a jó a kapcsán egyáltalán maga a spiritualitás is egy ilyen kérdés, hogy az ember benne él az átlagember egy világban, ahol pont a világról alkotott legfontosabb fogalmai soha

nem voltak megtárgyalva, se a szüleivel, se az iskolában. Még a templomban sem kerül általában igazán szembe azzal, hogy miért élünk, mi a felelősségünk. Amit eszel, amit cselekszel, annak van-e következménye, vagy nincs. És amikor szembe kerül egy, egy, egy új életszemlélet, azt mondják, hogy

hagyd el a húsevést, próbálj befelé fordulni, stb., akkor nagyon sok ember megijed, és az egész életét érzi megkérdőjelezve, és támadásba lendül legalább egy időre. Hisz, mintha azt mondanád, hogy az ő ért életének az értelme az, az eddig ö, semmi se volt. Parlament vagyis Parlament Szvámi a joga mindennapi életbennek a megalkotója a mi mesterünk.

A 30 éves évforduló néhány múlva lesz. Nagyon sok tanács alátja el az embereket. Hangsúlyozom, hogy tanácsal, Nem utasítással, nem valamik lobogóhajjal kiabálva, mit kéne tenni, hanem csendesen. Mint egy hangosan gondolkodva. És azt szoktam mondani, hogy nem valami újat,

amit ismerünk, csak nem akarunk odafigyelni. De amikor ő mondja, akkor odafigyelünk, mert van súlya a, annak, amit mond, mert ő megvalósította. Az ember nem azért él, hogy egyen, hanem azért teszik, hogy éljen. Természetesen azt is mondani szokta, hogy élvezd az életet. Tehát amikor eszel, akkor jó ízűt tegyel. Hogyan lehet jó ízűt enni, ha az fájdalmat okoz valakinek?

Mert mi magasabb szellemi szinten vagyunk. Jó, van, aki ezt is vitatja, hogy a delfin vagy az ember van-e magasabb szinten. De majd maradjunk abban, hogy az ember magasabb szinten van szellemileg, mint az állat. Ezért fogjuk az emberiség, és megöli valakinek a gyerekét csak azért, hogy az ínyének valami örömet okozzon. Közben, ha megpróbálna megenni azt a nyers húst, kiderül, hogy annak nincs olyan jó íze,

mint egy nyers répának, valamelyik rádió elmúlt napokban a répával. Nagyon sajnáltam őket, mert őt önképpen ők maguk is belefulladtak, aztán a saját viccükbe, mert érezték valahol, hogy nagyon igazságtalanok. Mert nem akarjuk meghallani a, a szenvedésnek a szavát. Ő, tehát megölni egy állatot azért, hogy én jól lakjak, miközben nincs rá szükségem, És a Himalájában

ahol nem olyan gazdag a föld, és nem olyan csodálatosak a gyümölcsei, az öltségei, mint itt nálunk Magyarországon, és ők mégis tudnak vegetális módon élni, hogy ne bántsák az állatokat. Tehát nagyon fontos az, hogy elgondolkozunk azon, hogy van-e ez jogunk, hogy megöljünk valaki. Nem. Azt lehetne mondani, hogyha a, a nyers logikát követjük, akkor talán az eszkimók az egyetlen,

nép, amelyiknek nem volna más lehetősége, mint hogy mondjuk halat tegyen, mert ott aztán. Lehet arra... kicsit lejjebb Igen. De Igen. ők megel is kicsit szetnének. lejjebb Igen. Igen, Igen, jönnek is. Igen. Jönnek is, mert azért. És akkor ők nem... is szeretnének dupla ideig van. élni, mert az azért, azért 35 évvel korban elegendő. nem elég.

35 Igen. éves korba kellene kezdeni az életet. Igen. Addigra van meg valami, addigra szegények, van meg valami át, jót. Megáltalán meghalnak. Addigra meghal szegény, Igen. ugye? De, de mondjuk, mi nem vagyunk eszkimók, és nekünk Igen. nincs jégtakarunk, hanem nagyon jó földjeink vannak. Tehát, tehát legelőször is arra kellene odafigyelnünk, hogy van-e jogunk, hogy megönjünk valakit. De most befejezve a gondolatot, mi lenne, ha hirtelen itt teremne olyan

civilizáció, amik a miénknél magasabb. És akkor kiválasztaná a gyerekünket, hogy megegye. Hát nem mondanánk, hogy jogos, mert fent kell tartani az életét, ugye? Akkor, de még nem kell ilyen messzire menni. És ha megesszük valakinek a kedvenc kutyáját, vagy macskáját, vagy papagáját, Most se fogadjuk, azt elfogadja? Odaadja, hogy megegyük?

de közben röhög azon, hogy hát répát esznek, ugye, és ebből csinál viccet. De mi lenne megennénk a macskáját, vagyok a Isten őrizén. Csak például, hogy bel is borzom, ami hülyeséget hogy tudok mondani. De vannak, akik mm. megeszik. Na most miért? Mm. Azt miért igen, azt miért nem? Mm. Mert annak a szemébe néz. Igen, ezt szokta javasolni Svámizsi. Mm. Nézd a szemébe. Annak, akit meg akarsz ölni azért, hogy egyél.

Hát tudom, hogy ő, amiről beszéltem előbb, hogy amikor amikor az ember szembesül ebbel, akkor még kiabál is lehet, hogy van a nallgat, akkor is kiabál velem, hát bocsássa meg, nekem. nem akartam őt megbántani, megkérdeznek tőlem valamit, én kimondom az igazságot. Ez a régmúlt időben, amire utaltál, hogy esetleg hivatalosan is érdeklődtek a személyünk iránt, a tevékenységünk iránt.

Most egy nagyon, lehet, hogy nagyon furcsát fogok mondani. Hát az volt a dolgok. Azok az emberek kaptak egy feladatot, mert valaki valahol egy hivatalban úgy érezte, hogy mi a népgazdaság érdekeit sértjük, mert az állattenyésztés ellen vagyunk. Holott mi a növénytenyésztés mellett voltunk. Hát ez az a kérdés, hogy az üveg, ha egy literes üvegben fél liter víz van, az félig üres, vagy félig teli. Megkérdezték. Megválaszoltam.

Kiírtam a lakásomba a szoba ajtóra, hogy akár hívtalak, akár nem, kérlek a cipődet vedd le, mert szent helyre lépsz be. És megszűntek a lábnyomok. Hmm. Azt hittem, hogy már nem látogatják hivatlanul a lakásomat, amikor nem vagyok otthon, majd vékony hajszálakkal

az ajtót megjelöltem. Kiderült, hogy látogatnak csak mm -hmm. olyan kedves emberek, hogy házigazda kérését betartják, és az a... úgy mentek a szobába, hogy levették a cíperit. Az áll. az AVH-s foglalkozott Szegeden. <laughs> Mindig elkobozta az összes könnyünket, és végül a Bagavad Gitából írta a diplomamunkáját. <laughs>

De oda is volna, nem, ha kérjük. Ha kérjük volna, oda volna, úgyis, okay. és uh, még el is dicsekedett vele, hogy ő abból írtad. De igen Nagyon jót választott, választott igen. Talán el kéne majd olvastam, mert lehet, hogy sok friss gondolata K van. Ki tudja, hogy milyen meggyőződésekre jutott, igen. Ennyire mélyen, bár polit politológiát is végeztem a századvég politikai iskolán, ennyire mélyen nem akartam belemenni, mert alapelvünk, hogy

nem politizálunk, a szó hétköznapi értelemben, neki mm -hmm. ki nem politizálunk. Valaki azt mondja, mm -hmm. hogy ne használj műanyagot, az is politizálunk. Ez politizál. politika, mert ez, az egész életünket befolyásolja. Én csak a, el, a hétköznapi értelemben mondom, hogy olyan, hogy megosztó politikát mm -hmm. sem az asrámunkban, a jogaközpontunkban

központjainkban, mm. bocsánat, egész világra kiterjedő joga központjainkban, sem a templomunkban, a hindú, mm. egyházban, mandírban, mindenkit arra kérünk, hogy tartózkodjon a együtt, cipőjével együtt, mm. ezeket vesse le, teljesen mindegy, hogy kinek mi a vallása, kinek mi a politikai meggyőződése, mm. miről mit gondol, amikor bemegyünk a joga központban, akkor teljesen egyenrangvak vagyunk, nem megosztóak vagyunk,

nem emberek vagyunk, amikor oda megyünk. Tehát igazából, igazából az a helyzet, hogy egy szigetet szeretnénk adni, biztosítani. Volt még korábban egy olyan kérdés, csak ugye mondtam, hogy egyszerre többet tettél fel, hogy vajon hogyan viszonyulunk azokhoz az emberekhez, akik érdeklődnek. Szvámizsa szóval azt szokta mondani, a jóga csodálatos adományait

lehet hasonlítani egy kinyújtott tenyérrel levő drága kőalmazhoz. Te jössz, és neked a piros rubin tetszik, akkor azt veszed el. A többivel nem fogunk megdobálni, pedig az is nagyon értékes. Mm -hmm. Nem akarjuk, hogy azt is vedd el. Tehát a jogából annyit veszel el, amennyire szükséged van. Jön egy nő, aki azt mondja, hogy férje fogok menni, de egész családomban mindig nehéz volt

a nőknek a szülésén, szeretném megkönnyebbíteni magamnak és az utódomnak, még nem vagyok férnél, de majd leszek, úgy hallottam, hogy a joga segít. Lászanákat akar gyakorolni, meg légzést, meg figyelem összpontosítást. Hát akkor azt vegy el, azt tanulja. Hát az egy kulisztatitok, amit Na most nyilvánosság, eszek, hogy kisnyílik, akar, áll kis áll nyíli, persze, uh -huh. kinyílik, és utána ő lesz a leglelkesebb, uh -huh. de nem biztos. <kül>

elnézést. Előfordul például olyan, hogy valaki úgy jön, ó, őt nem érdekli ez a fizikai gyakorlás, meg semmilyen dolog nem érdekli, egy dolog érdekli, a filozófia. Őt csak a lelki részek érdeklik. Na, ilyen esetekben mindig azt szoktuk mondani, hogy oké, okay, rendben van, akkor a testedet hagyd otthon, küld el a lelkedet, majd akkor ő ebből a filozófiai dolgokkal mm. el lesz. Ugyanígy fordítva, ő csak testi gyakorlat. Mm. Amikor rendben van, akkor

csak a testet küld, de szellemed, lelked, érzelmed maradjon ki. Uh -huh. Nem lehet elválasztani. Uh -huh. Sokszor felteszik a kérdés nekünk is, hogy, hogy persze főleg a elmúlt 17 év alatt, hogy milyen jogát gyakoroltok. Azelőtt ez nem volt egy olyan nagy kérdés, jóga joga-joga? Több millió év óta a joga-joga, az uh -huh. nem ilyen joga vagy olyan uh -huh. joga, hanem a jogán belül vannak fejezetek.

De ez uh -huh. nem azt jelenti, hogy különböző jó. Valaki azt mondja, hogy, ágat, azt mondja, fejcetek, hogy, hogy uh -huh. a bakti jogát gyakorolja. Uh -huh. Hát, ha nem végez mellette karma jogát, akkor nem uh -huh. ér semmit az egész, mert a bakti az a szeretet. Uh -huh. De te éjes vagy, uh -huh. és uh, én akkor a oda odamegek, és azt mondom neked, hogy nagyon szeretlek. Uh -huh. Hát nem, nem sok nem érsz vele. Hát kéne egy almát uh -huh. adni, vagy Helyen, valamit igen. hozzá. Az meg már karma joga. Uh -huh. És...

Ez most egy olyan szép szó, szóval. volt. magammal egy körtét, <gül> ezt most neked adom, hogy legyen ez az én jogám. <gül> Köszönöm <gül> És szépen. a szeretetem is, és mi az időnk lejárt, itt elvágjuk ezt a beszélgetést, abban a reményben, hogy nem utoljára beszélgettünk itt. De egy valamit, mivel Igen. meg lett említve, az életműdíj. Ezt az életműdíjat minden évben kiadják egy vegetáriusnak. Jövő hét, szombat-vasárnap

újból vegetárius fesztivál lesz, csak én nem tudom, hogy szabad-e megmondani, Hogyne. hogy hol, merre. Ez az Almási Téri Művelődési Házban lesz két kétnapos fesztivál, vegetárius fesztivál, és arra mindenki szeretettel várnak a rendezők. Mi már pénteken megyünk segíteni nekik, ez a karma joga, nem a mi mm. szervezésünk, de örömmel tudunk segíteni, és ott ki lesz adva a életműdé. Köszönjük hallgatóink figyelmét, a

india hangjában utoljára Kovács Károlyjal beszélgettem a joga minden nap életben képviselőjével, mi pedig két hét múlva jelentkezünk ismét. Minden jót kívánok! Bányai a búcsúzik Önöktől.

behind